Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgenheder. Det er tirsdag den 8. november, og i denne udgave af morgenhederne skal du høre om en mulig aktiefremgang, hvis republikanerne kommer ud af dagens midtvejsvalg i USA som sejrshære. Så skal det handle om, at skat stadigvæk udbetaler udbytteskat i blinde. Derefter skal du høre, at antallet af konkurser i Danmark er på sit højeste siden finanskrisen. Og så slutter nyhedsoverblikket af hos C25-kæmpen ISS, der vil genvinde investorernes tillid. Du lytter til Jørgen Vestermorgennyheder, mit navn er Signe Terp. Amerikanerne går i dag til stemmeurnerne for at sætte kryds i midtvejsvalget, og der kan være lagt i kakkeloven til aktiestigninger, hvis republikanerne vinder magten. Det siger Morgan Stanis chefstrateg Michael Wilson ifølge MarketWire. Den amerikanske befolkning skal tage stilling til, hvem der skal sidde i kongressen de næste to år, og lige nu så er det Joe Bidens parti Demokraterne, som har flertal i både i senatet og repræsentanternes hus, som er de to kamre kongressen består i. Demokraternes flertal er dog meget snævert, og skulle magten tippe over til republikanerne, så kan det medføre, at kongressen ikke længere vil gå med til øde offentlige udgifter, og det kan betyde en reduktion af statens underskud. Det vil betyde, at Finansministeriet skal sælge færre nye statsobligationer, og derfor vil kurserne stige, mens de effektive renter ses at falde, og det er altså godt nyt for aktierne, hvis renterne kommer ned, mener Michael Wilson. Skat refunderer stadig udbytteskat i blinde. Husker du udbytteskandalen, hvor den danske statskasse troligt refunderede udbytteskat for 12,7 milliarder kroner til udenlandske investorer, der aldrig nogensinde havde ejet de pågældende aktier, som de fik refunderet udbytteskatten for? Det chokerede i hvert fald Danmark dengang, men de forkerte udbetalinger sker stadigvæk, skriver Berlingske i dag. Meldingen kommer på baggrund af en ny bog om udbytteskandalen af Jesper Thynel, på baggrund af dybdegående research kan han blot lægge, at Skattestyrelsen eksempelvis i år 2020 udbetalte 50 millioner kroner i udbytteskat, der aldrig skulle være udbetalt. Og det her det sker, fordi at Skattestyrelsens nye praksis betyder, at skattemyndighederne i langt de fleste sager ikke foretager en dybdegående kontrol. Det centrale argument imod den skrabbare kontrol er, at det ganske enkelt ikke kan betale sig. Ifølge skatteministeriet så ville det nemlig kræve yderligere 440 årsværk at gennemføre materiel kontrol af alle sagerne i år 2020, hvilket altså vil have kostet omkring 123 millioner kroner. Oktober bragte det højeste antal konkurser i 12 år. Antallet af konkurser har stedt i flere måneder efter en række år med meget få konkurser. Helt konkret var der tale om 274 konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er en stigning fra september, hvor der var 258 konkurser. Virksomhederne presses fra flere fronter. Der er et massivt omkostningspres med producentpriser, som ligger næsten 30 procent højere end for et år siden – Samtidig er forretningsudsigterne voldsomt sløret med klemte forbrugere og en usikker fremtid, siger cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Julborg, og han fortsætter. Sidst men ikke mindst har tusindvis af virksomheder stået over for tilbagebetaling af coronalån til staten. De fleste af virksomhederne har fundet løsninger og kommet godt igennem, men det gælder langt fra alle. Konkurserne går særligt ud over bygge- og anlægssektoren for tiden, understreger Palle Sørensen, cheføkonom i Nykredit. ISS' topchef, vi skal genopbygge investorens tillid. ISS skal forvandle investorens penge stringent. Det var et af de budskaber, der blev gentaget flest gange af topchef Jakob Aarup Andersen ved ISS's kapitalmarkedsdag mandag i London. Her blev serviceselskabets nye strategiplan offentliggjort. Den indeholder blandt andet planer om at udbetale udbytte for første gang siden 2019, mens der også er lagt op til muligheden for aktietilbagekøbsprogrammer og opkøb. Det skal dog ske stringent med fokus på at skabe det bedste afkast til investorerne, slår Jakob Aarup Andersen fast i et efterfølgende interview med MarketWire. For topchefen han er bevidst om, siger han, at visse investorers tillid til ISS tidligere har været lille. Han siger, det vi er i gang med er et projekt, der handler om at genetablere markedets tillid til os. I sidste ende repræsenterer vi en virksomhed, der har skuffet nogle investorer, og det er vores job som ledelse ikke at tale om, hvem der gjorde hvad, men at genopbygge den tillid, Jakob Orop Andersen blev i 2020 udpeget til posten som ny administrerende direktør i ISS. Og han har altså stået i spidsen for en turnaround-strategi, som selskabet nu er færdig med. En væsentlig del af strategien bestod i at frasælge de dele af ISS, der ikke havde med kerneforretning at gøre. Det var de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af, og du kan selvfølgelig følge med i, hvad der sker i løbet af dagen på euroinvestor.dk, og så kan du også lytte med til Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.